Він продовжував іти в тій самій пекельній темряві, і від цього, наче випавши з простору і плину часу, він не бачив власних рук, навіть якщо підносив їх до самого обличчя. Йому здавалося, що його тіло відтепер перестало існувати. Він ніби не ступав по тунелю, а чистою субстанцією розуму ширяв у невідомому вимірі. Він не бачив стін, що тягнулися назад, і від цього здавалося, що він стоїть на місці і не просувається вперед ні на крок. Що мета його шляху так само недосяжна, як і 5 і 10 хвилин тому. Так, ноги перебрали шпали, і це могло свідчити про те, що він переміщається в просторі. З іншого боку, сигнал, що сповіщав його мозок про кожну нову шпалу, на яку ступала нога, був таким однотипним, ніби записаним одного разу і тепер нескінченно повторюваним. Це теж змушувало засумніватися в реальності руху. Чи наближається він до мети, рухаючись? Згадалося раптово у всіх деталях явлене йому видіння, яке давало, здавалось, рятівну відповідь на питання, що мучили його. Він хитнув головою, викидаючи з неї ці дурні, нікчемні думки, що паралізували м'язи і розум, але вони тільки зміцніли від його прояву слабкості і заважали ще сильніше. І тоді, чи то від страху через те невідоме, лиховісне вороже, що густішало за його спиною, чи то, щоб донести собі, що він усе-таки переміщається, він кинувся вперед з потрійною силою. І заледве встиг зупинитися, шостим чуттям угадавши попереду перешкоду і дивом не налетівши на неї обережно обмацавши руками холодне і ржаве залізо, скляні осколки, що тирчали з гумових прокладок, металеві млинці коліс, він упізнав у загадковій перешкоді поїзд. Його, здається, забули, принаймні навколо нічути не було нікого. Згадавши страшну розповідь Михайла Порфировича, Артем вирішив усередину не підніматися, натомість пройшов уздовж поїзда, притискаючись до стіни тунелю. Коли поїзд, нарешті, закінчився, він зітхнув з полегшенням і поспішив собі далі, знову перейшовши на біг. У темряві це було справді важко, але ноги пристосувалися, і він біг, поки раптом попереду, і трохи збоку. Не засяяло червоне світло багаття. Це було неуявне полегшення знати, що він знаходиться в реальному світі, і поруч з ним є справжні люди. Неважливо, як вони налаштовані щодо нього. Нехай це будуть вбивці, злодії, сектанти, революціонери, немає значення. Головне, що це були. Подібні до нього створіння з плоті і крові. Він ні на секунду не сумнівався, що у них він зможе знайти притулок і сховатися від зримої величезної істоти, що хотіла задушити його. Чи, може, від власного оскаженілого розуму? Перед ним постала настільки дивна картина, що він не міг з упевненістю сказати – Повернувся він у реальність, чи поневіряється все ще по закутках власної підсвідомості? На станції Полянка, а це могла бути тільки вона, гріло лише одне багаття. Невелике, але більше жодних джерел світла тут не було. І тому воно здавалося яскравішим, ніж електричні лампи на Павелецькій. Біля багаття сиділо двоє людей. Один спиною, інший обличчям до Артема. Але жоден із них не помітив і не почув його. Вони, немовби були відокремлені від нього невидимою стіною, що ізолювала їх від зовнішнього світу. Вся станція, наскільки її видно було у світі багаття, була завалена неуявно різноманітним мотлохом. Можна було розрізнити обриси зламаних велосипедів, автомобільних покришок, залишків меблів і якоїсь апаратури. Височила гора макулатури, з якої ті, котрі сиділи, час від часу витягали сто з газет або книжку і підкидали в багаття. Прямо перед вогнем стояв на підстилці чийсь білий гіпсовий бюст. Поруч із ним затишно скрутилася кішка. Більше тут не було жодної душі. Один з тих, котрі сиділи, щось неспішно розповідав іншому. Наблизившись, Артем розчув. Ось уже пліткують про університет. Абсолютно помилково, до речі. Це все відгомони древ... древніх міфів про підземне місто в Раменках. Те, що було частиною метро-2, значить. Але, звичайно, не можна нічого заперечувати з цілковитою впевненістю. Тут взагалі нічого не можна говорити з цілковитою впевненістю. Імпірія... Міфів і легенд, так би сказати. «Метро-2» було б, звичайно, головним золотим міфом, якби про нього знало більше людей. Взяти хоча б віру у невидимих спостерігачів. Артем підійшов зовсім близько, коли той, котрий сидів до нього спиною, повідомив своєму співрозмовнику. «Там хтось є». — Звичайно, — закивав другий. — Можеш присісти з нами, — сказав перший, звертаючись до Артема, але не повертаючи до нього голови. — Усе одно далі зараз не можна. — Чому? — занепокоївся Артем. — Там що, хтось є в цьому тунелі? — Зрозуміла нікого. Терпляче пояснив той, котрий сидів спиною до нього. «Хто туди поткнеться? Туди ж зараз не можна, я ж кажу. Так що сідай». «Дякую». Артем ступив несміливий крок уперед і сів навпроти бюста. Їм було вже за сорок. Один сивуватий у квадратних окулярах, другий зі світлим волоссям. Куди з невеликою борідкою. Одягнені обидва були у старі ватники, що підозріло не пасували їхнім обличчям. Вони курили, вдихаючи через тонкий шланг зі схожого на кальян пристосування, від якого йшов запаморочливий аромат. Як звуть, поцікавився світлий. Артем. Механічно відповів хлопець, зайнятий вивченням цих дивних людей. А Артемом його звуть, передав Світлий другому. Ну, це зрозуміло, відгукнувся той. Я Євген Дмитрович, а це Сергій Андрійович, сказав Світловолосий. Може, не варто так офіційно? Засумнівався Сергій Андрійович. «Ні, Сергій, якщо вже ми з тобою дожили до цього віку, треба користуватися». Заперечив Євген Дмитрович. «Статус там і тому подібне». «Ну і що далі?» – запитав тоді Сергій Андрійович у Артема. Питання пролунало дуже дивно немовби він вимагав продовження, хоча ніякого ж і початку не було. І Артема це дуже спантеличило. Артем, Артемом, але це ще нічого не означає. Де живеш? Куди йдеш? У що віриш? У що не віриш? Хто винен і що робити? Пояснив думку Сергія Андрійовича світловолосий як це тоді? Пам'ятаєш? Сказав раптом недоладно Сергій Андрійович. Так, так, засміявся Євген Дмитрович. На ВДНХ живу. Жив раніше, принаймні. Знехотя почав Артем. Як це? Хто поклав чобіт на пульт керування? Посміхнувся світловолосий. Так, нема більше жодної Америки, посміхнувся Сергій Андрійович, знімаючи окуляри і розглядаючи їх на світло. Артем боязко подивився на них ще раз. Може, краще просто піти звідси, поки не пізно. Але те, про що вони говорили, перш ніж помітили його, утримували його біля цього багаття. «А що ви говорили про метро-2? Ви, вибачте, я підслухав трохи», – зізнався він соромливо. «Хочеш долучитися до головної легенди метро?» – поблажливо посміхнувся Сергій Андрійович. «То що саме тебе цікавить, хлопче?» «Ви про якесь підземне місто говорили і про якихось спостерігачів». Ну, загалом кажучи, метро-2 – це притулок богів Радянського пантеону на час Рагнарока. Якщо сили зла переможуть. Утупившись у стелю і пускаючи дим кільцями, неспішно почав Євген Дмитрович. Легенди стверджують, що під містом, мертве тіло якого лежить там, на горі, було побудовано ще одне метро для обраних, так би мовити. Те, що ти бачиш навколо себе, метро для стада. Те, про яке говорять легенди, для пастухів і їхніх псів. На самих початках, коли пастухи не втратили ще влади над стадом, вони правили звідти. Але потім їхня сила вичерпалася, і вівці розбрилися. Тільки одні ворота з'єднували ці два світи. І, якщо вірити переказам, вони перебували там, де тепер карта розділена навпіл багряним рубцем. На Сокільницькій гільці, десь за спортивною. Потім відбувається щось, через що вихід у «Метро-2» закривається навіки. Ті, котрі живуть тут, втрачають всякі знання про те, що відбувається там. І саме існування «Метро-2» стає чимось міфічним і нереальним. Але він підняв палець угору, Незважаючи на те, що входу у «Метро-2» більше немає, Насправді це зовсім не означає, що воно перестало існувати. Навпаки, воно навколо нас. Його тунелі уплітають перегони нашого метро. А його станції знаходяться, може, всього за декілька кроків за стінами наших станцій. Ці дві споруди нероздільні. Вони наче кровоносна система і лімфатичні судини одного організму. І ті, котрі вірять, що пастухи не могли покинути своє стадо на кажуть, що вони присутні невідчутно в нашому житті, направляють нас, стежуть за кожним нашим кроком, але при цьому ніяк не виказують своєї присутності і не дають про себе знати. Це і є віра у невидимих спостерігачів. Кішка, згорнувшись калачиком поряд із закуреним бюстом, підняла голову і, розплющивши величезні променисто-зелені очі, подивилася на Артема несподівано ясно і осмислено. Її погляд не мав нічого спільного з поглядом тварини, і Артем не зміг би зараз ручитися, чиї очима його зараз не вивчає уважно хтось. Інший. Але варто було кішці позіхнути, витягнувши в рожевий гострий язичок і тицнювшись мордочкою у свою підстилку. Зануритися в дрімоту, як мана звіялася. «Але чому вони не хочуть, щоб люди знали про них?» – згадав Артем своє запитання. «Ну, на це є дві причини. По-перше, вівці грішні тим, що відкинули своїх пастухів у час їхньої слабкості. По-друге, за той час, коли Метро-2 виявилося відрізаним від нашого світу, розвиток пастухів ішов інакше, ніж наш. І тепер вони є не людьми, а вищими істотами, чия логіка нам не зрозуміла і думки не підвладні. Невідомо, що замислили вони для нашого метро, але вони спроможні змінити все. Вони можуть повернути нас у втрачений прекрасний світ, тому що вони знову віднайшли свою колишню могутність. Але через те, що ми якось збунтувалися проти них і зрадили їх, вони не втручаються надалі у наше життя. Однак вони присутні всюди. І знають про кожен подих, кожен крок, кожен удар. Все, що відбувається в метро. Поки вони просто спостерігають. І тільки коли ми спокутуємо свій страшний гріх, вони зведуть прихильно очі на нас і простягнуть нам руку. Ось тоді почнеться відродження. Так кажуть ті, хто вірить у невидимих спостерігачів. Він замовк, вдихаючи ароматний дим. «Але як люди зможуть спокутувати свою провину?» – запитав Артем. «Ох, цього не знає ніхто, крім самих невидимих спостерігачів. Людям цього не зрозуміти, тому що вони не розуміють ні логіки, ні промислу спостерігачів. Тоді виходить, що люди не зможуть спокутувати свій гріх перед ними ніколи, – дивувався Артем. – А тебе це засмучує? – знизав плечима Євген Дмитрович. І випустив ще два великих красивих кільця, так що одне з них проковзнуло крізь друге. Запала тиша. Спочатку легка і прозора, але яка поступово густішала, стаючи всеголоснішою і відчутнішою. Артем відчув нестримну потребу розбити її чим завгодно, будь-якою незначущою фразою, навіть безглуздим звуком. «А ви звідки?» – придумав він. «Ну, я раніше жив на Смоленській, недалеко від метро, хвилин п'ять» відповів Євген Дмитрович, і Артем вражено втупився на нього. Як же це він жив недалеко від метро, недалеко від станції? Він мав на увазі у тунелі, напевно. Треба було через чебуречні намети йти. Ми там пиво пили, а поруч із цими наметами весь час по стояли. «У них там був, е, як би мовити, штаб», – продовжив Євген Дмитрович. І Артем почав здогадуватися, що йдеться про давні часи, про те, що було ще до. «Так, я ось теж недалеко звідти жив, на Калінінському, у висоці», – сказав Сергій Андрійович. Хтось мені казав років п'ять тому, знайомий сталкер йому розповідав, який у дім книги залазив, що від цих висоток тепер одна потерть залишилася. Так от, дім книги стоїть, і книги навіть лежать не чіпані, уявляєш? А від висоток порохня тільки та блоки бетонні. Дивно. А як тоді? «Жилося вам», – поцікавився Артем. Він любив розпитувати про це старих і слухати потім, як вони, облишивши свої справи, залюбки беруться згадувати, як же це було тоді. Їхні очі вкривала мрійлива поволока, голос починав звучати зовсім по-іншому, і обличчя ніби молодшали на десятки років. І нехай ті картини, які зривали в їхній пам'яті, ні в чому не були схожі на образи, що виростали перед очима Артема під час їхніх розповідей. Все одно це було дуже захопливо. «Ну, е, бач, було дуже добре, ми тоді е, хорводили, затягуючись, відповів Євген Дмитрович. Тут Артем точно уявив не те, що мав на увазі світловолосий. І другий, побачивши його замішання, поспішно роз'яснив. «Раділи, добре гайнували час». «Так, саме це я й мав на увазі. Добре хороводили», – підтвердив Євген Дмитрович. «У мене був зелений москвич, 2141». Я на нього всю зарплату спускав. Ну, музику там зробили, масло поміняли. Якось з дурного розуму навіть карбюратор спортивний поставив. Він явно перенісся душею в ті солодкі часи, коли можна було запросто взяти і поставити спортивний карбюратор, і на його обличчі тоді з'явився той самий мрійливий вираз, який Артем так любив. Шкода тільки, що зі сказаного було небагато зрозуміло. Навряд чи Артем знає, що таке москвич, не кажучи вже про карбюратори, перервав солодкі спогади приятеля Сергій Андрійович. Як це не знає? худий перся гнівним поглядом на Артема. Той Почав розглядати стелю, про щось міркуючи. «А чому ви тут книги палите?» Перейшов він у контрнаступ. «Прочитали вже», – відповів Євген Дмитрович. «У книжках правди нема», – повчально додав Сергій Андрійович. «Ти ось краще розкажи». «Що це на тобі застрій такий? Ти буваний сектант?» – завдав удару у відповідь Євген Дмитрович. «Ні-ні, що ви?» – поспішно виправдався Артем. «Але вони мене підібрали, допомогли, коли мені дуже погано було», – в загальних рисах описав свій «стан» не уточнюючи, як саме і наскільки йому було погано. «Так-так, саме так вони й працюють, впізнаю почерк, безпарадні і убогі. Ех, чи щось у цьому дусі?» – закивав Євген Дмитрович. «Знаєте, я у них був на зборах, вони там дуже дивні речі говорять», – сказав Артем. І я постояв, послухав, але довго не витримав. Наприклад, що найбільший злочин сатани – в тому, що він захотів собі теж слави і поклоніння. Ось я гадав раніше, що там усе було значно серйозніше. А тут якісь ревнощі виявляються. Невже світ такий простий і все крутиться навколо того, що хтось не поділив з іншим славу і шанувальників? Світ не такий простий, запевнив його Сергій Андрійович, беручи кальян у білявого і затягуючись. І ще дещо. Ось вони там говорять, що головні якості Бога – це милосердя, доброта, готовність прощати. Що Він – Бог любові, що Він всемогутній. Але при цьому вже за перший непослух люди були вигнані з раю і стали смертними. Потім незліченна кількість людей помирає. Не страшно. І на сам кінець Бог посилає свого сина, щоби той урятував людей. При цьому той гине сам страшною смертю. Я і раніше чув, що він перед смертю волав до Бога, питав, чому він його залишив. І все це для чого? Для того, щоби своєю кров'ю спокутувати гріх першої людини, яку Бог сам же спровокував і покарав. І щоби люди повернулися в рай і знову знайшли безсмертя, Якась, чесно кажучи, безглузда митушня. Адже можна було просто не карати так строго їх усіх за те, чого вони навіть не робили. Або ж скасувати покарання за правом давності. Але навіщо жертвувати улюбленим сином та ще й зраджувати його? Де тут любов? Де тут готовність прощати? Де тут всемогутність? Ех, примітивно і грубовато викладено, але в загальних рисах вірно. Передаючи кальян товаришеві, схвалив Сергій Андрійович палку промову Артема. Ось що я можу сказати з цього приводу. Набираючи в легені дим і блаженно посміхаючись, Євген Дмитрович замовчав на хвилину, а потім продовжив. Так ось, якщо їхній Бог і має якісь якості або прикметні риси вдачі, це вже точно не любов, не справедливість і не всепрощення. Висновуючи з того, що творилася на землі, з моменту її, як би мовити, створення, Богу властива тільки одна любов. Він любить цікаві історії. Спершу влаштує колотнечу, а потім дивиться, що з цього вийде. І якщо пріснувато виходить, перцю додасть. Так що правий був старий Шекспір. Увесь світ... «Театр! Ось тільки аж ніяк не той, на який він натякав!» – підсумував він. «Тільки з сьогоднішнього ранку ти вже встиг наговорити на кілька століть горіння в пеклі», – зауважив Сергій Андрійович. «Отже, тобі буде там з ким поговорити!» – Євген Дмитрович передав Кальян товаришеві. «З іншого боку, скільки цікавих знайомств там можна зав'язати», – сказав Сергій Андрійович. «Наприклад, серед вищої ієрархії католицької церкви». «Так, вони вже точно. Але, правду кажучи, наші теж». Обидва артемових співрозмовники явно не дуже вірили в те, що за все сказане зараз доведеться колись розплачуватися. Але слова Євгена Дмитровича про те, що все, що відбувається з людством, просто цікава історія, наштовхнуло Артема на іншу думку. «Я ось доволі багато різних книг читав», – сказав він. «І мене завжди дивувало, що там усе не так, як у житті». Ну, розумієте, там події вишиковуються в одну лінію, і всі вони одна з одною пов'язані. Одна з другої випливає. Нічого просто так не відбувається. Але ж насправді все зовсім інакше. Адже життя, воно ж просто сповнене окремішніми подіями, які відбуваються з нами хаотично. І не буває такого, щоб все йшло в логічній послідовності. Або ось іще. Книжки, наприклад, закінчуються в тому місці, де уривається логічний ланцюжок. Тобто початок, розвиток, потім пік і кінець. Кульмінація, а не пік, поправив його Сергій Андрійович з нудьгуючим виглядом, вислуховуючи спостереження Артема. Євген Дмитрович теж не виявляв особливого інтересу до висловлювання Артема. Він підсунув до себе курильний пристрій і, втягуючи ароматний дим, затримав дихання. «Гаразд, кульмінація», – трохи збентежено продовжив Артем. Але ж у житті все не так. Логічний ланцюжок, по-перше, може не прийти до свого кінця. А по-друге, якщо й прийде, то на цьому нічого не закінчується. Ти маєш на увазі, що життя не має сюжету? допоміг йому сформулювати Сергій Андрійович. Артем замислився на хвилину, потім кивнув. А в долю ти віриш? Схиливши голову набік, і прискіпливо оглядаючи Артема, запитав Сергій Андрійович. А Євген Дмитрович зацікавлено відірвався від кальяну. «Ні», – рішуче відрізав Артем. «Немає ніякої долі. Просто є випадкові події, які з нами відбуваються. А ми потім уже самі вигадуємо». «Даремно, даремно!» – розчаровано зітхнув Сергій Андрійович, суворо дивлячись на Артема поверх окулярів. «Ось я тобі запропоную зараз маленьку теорію, а ти сам подивишся, чи годиться вона до твого життя. Мені так здається, що життя, звичайно, марна річ, і сенсу в ньому загалом нема, і нема долі, тобто такої певної Явної, так, щоб народився і все вже знаєш. Моя доля – бути космонавтом або, скажімо, балериною, або загинути немовлям. Ні, не так. Коли живеш належний час, як би це тобі кхе, пояснити? Може трапитися, що відбувається з тобою якась подія, яка змушує тебе робити певні вчинки. І щось конкретне вирішувати. Причому в тебе є вільний вибір. Хочеш зробити так, хочеш так. Але якщо ти вирішиш правильно, то подальші речі, які з тобою відбуватимуться, це вже будуть не просто випадкові, як ти кажеш, події. Вони будуть обумовлені тим вибором, який ти зробив. Я не маю на увазі, що якщо ти вирішив жити на червоній лінії, до того, як вона стала червоною, тобі звідти вже нікуди не подітися. І події з тобою відбуватимуться відповідні. Я говорю про більш тонші матерії. Але загалом, якщо ти знову опинився на роздоріжжі і знову правильно щось вирішив, потім перед тобою повстане вибір який тобі вже не здається випадковим, якщо ти, звичайно, здогадаєшся і зумієш осмислити його. І твоє життя перестане поступово бути просто набором випадковостей. Воно перетвориться га, у сюжет. Чи що? Все буде з'єднано якимись логічними, не обов'язково прямими зв'язками. І ось це і буде твоєю долею. На певній стадії, якщо ти досить далеко пішов по своїй ниві, твоє життя настільки перетвориться в сюжет, що з тобою починають відбуватися дивні, незрозумілі з точки зору голого раціоналізму чи твоєї теорії випадкових подій речі. Зате вони дуже добре вписуватимуться у логіку сюжетної лінії, в яку тепер перетворилося твоє життя. Гадаю, долі просто так не буває. До неї треба прийти, і якщо події в твоєму житті зберуться і почнуть вибудовуватися в сюжет, тоді тебе може закинути в таку далечінь. Хе -хе. Найцікавіше, що сама людина може і не підозрювати, що з нею це відбувається, або уявляти собі те, що відбувається, геть не так, намагатися систематизувати події відповідно до свого світогляду. Але у долі своя логіка. Ця дивна теорія, що здалася Артему спершу цілковитою абракадаброю, раптом змусила його подивитися під іншим кутом на все те що трапилося з ним із самого початку, коли він пристав на пропозицію Хантера дійти до полісу. Тепер усі його пригоди, всі його мандри, які до цього здавалися йому радше як зуспішні, відчайдушні спроби пробитися до мети свого походу, до якої він прагнув звідусіль, куди б його не закидало, до якої його тягнуло як до магніту, Хоча він і сам уже майже не усвідомлював, навіщо йому це потрібно. Поставали перед ним в іншому світлі. Здавалися йому складно організованою системою, утворюючи химерну, але продуману конструкцію. Адже, якщо вважати згоду Артема на пропозицію мисливця першим кроком по шляху, як сказав Сергій Андрійович, то всі наступні події – і експедиція на Риську, і те, що на Риській до нього підійшов Бурбон, і Артем не відсахнувся від нього. Наступний крок – і що хан вийшов Артему назустріч, хоча цілком міг залишитися на Сухаревській, але Артем ось тоді залишився би в тунелі назавжди. Про це ще можна було пояснити і по-іншому. Принаймні, сам хан називав зовсім інші причини своїх дій. Потім Артем потрапляє в полон до фашистів на Тверську. Його повинні були повісити, але за неуявним збігом обставин інтернаціональна бригада вирішує завдати удару по Тверській саме цього дня. Якби полки-революціонери з'явилися на день раніше, на день пізніше – Загибель Артема була би неминучою, але тоді перервався би його похід. Чи могло бути так насправді, що впертість, з якою він продовжував свій шлях, впливала на подальші події? Невже рішучість, злість, відчай – які спонукали його робити кожен наступний крок, могли бозна яким чином формувати дійсність, сплітаючи з безладного набору подій, чиїхось учинків і думок, струнку у систему, як сказав Сергій Андрійович, перетворюючи звичайне життя у сюжет? На перший погляд, нічого такого статися не могло. Але Якщо замислитися, як інакше пояснити тоді зустріч з Марком, який запропонував Артему єдиноможливий спосіб проникнути на територію Ганзи? І головне, найголовніше, що поки він мирився зі своєю долею, розчищаючи нужник, доля, здавалося, відвернулася від нього. Але коли він, не намагаючись навіть осмислити своїх дій, пішов на пролом, сталося неможливе. Охоронець, який був просто зобов'язаний стояти на своєму посту, кудись зник, і не було навіть жодної погоні. Значить, коли він повернувся зі стежини, що вела в бік, на свою стезю, вчинив відповідно до сюжетного рисунка свого життя, на тій стадії, де він перебував зараз. Це могло викликати вже серйозні спотворення реальності, виправивши її так, щоб головна лінія Артемової долі могла безперешкодно розвиватися й далі. В такому разі це має означати, що якщо він відступиться від своєї мети, зійде зі своєї стежки, доля в одномить відвернеться від нього. Її невидимий щит, що зараз оберігає Артема від загибелі, негайно розсиплеться на шматки. Аріаднина нитка, по якій він обережно ступає, обірветься. І він залишиться один на один з брухливою дійсністю, оскаженілою від його зухвалого посягання на хаотичну сутність буття. Може той, хто спробував обдурити якось долю, у кого вистачило легковажності уперто триматися свого наміру, навіть після того, як зловісні хмари погустішали над головою, не може просто так зійти зі шляху? Можливо, йому все просто так минеться, але відтоді його життя перетвориться на щось абсолютно пересічне, сіре, і ніколи в ньому більше не трапиться нічого незвичайного, чарівного, та незрозумілого, тому що сюжет буде обірований, а на героєві поставлять хрест. Чи означає це, що Артем просто не має права, але вже не може тепер відступити від свого шляху? Ось вона, доля. Доля, в яку він не вірив. І не вірив тільки тому, що не вмів правильно сприйняти те, що відбувалося з ним. Не вмів Прочитати знаків, що стояли уздовж його дороги, і продовжував наївно вважати спеціально для нього прокладений тракт, що вів до далеких горизонтів, хаотичним плетивом занедбаних стежок, що вели в різнобіч. Але якщо він ступав своєю стезею, якщо події його життя утворювали стрункий сюжет який панував над людською волею і розумом. Так що його вороги сліпнули, а друзі прозрівали, щоби прийти вчасно йому на допомогу. Сюжет, який керував реальністю так, що непорушні закони ймовірності, слухняно не би пластилін, змінювали свою форму під натиском щоразу сильнішої потуги невидимої руки яка суває його по шахівниці життя. І якщо це було справді так, відпадало саме питання, на яке раніше можна було відповісти лише похмурим мовчанням і зціпленням зубів. Навіщо все це? Тепер мужність, з якою він зізнавався сам собі і вперто твердив іншим, що жодного проведіння, жодного Вищого замислу, жодних законів, жодної справедливості у світі нема. Виявлялися непотрібною. Тому що замисел почав вгадуватися, і цій думці не хотілося опиратися. Вона була занадто спокусливою, щоби відвернутися від неї. І тією самою твердолобою впевненістю, з якою заперечував він пояснення, запропоновані відомими йому релігіями і ідеологіями. Все разом це означало тільки одне. «Я більше не можу тут залишитися», чітко промовив Артем і підвівся, відчуваючи як новою гуготливою силою Сповнюються його м'язи. «Я більше не можу залишитися тут», – повторив він ще раз, вслухаючись у власний голос. «Мені треба йти, і я повинен». І, забувши всі страхи, що гнали його до цього багаття, він, не озирнувшись більше жодного разу, повернувся до краю платформи і зістрибнув на колії. І такий спокій, така впевненість у тому, що нарешті він все робить правильно, охопили його. Так немов би він до того збився з курсу, але попри те, зійшов на прямі блискучі рейки своєї долі. Шпали, по яких він ступав, тепер ніби самі неслися назад, не вимагаючи від нього жодних зусиль. Через мить він повністю зник в імлі. «Непогана теорія, правда?» – затягуючись, сказав Сергій Андрійович. «Хе-хе, можна думати, ти в неї віриш!» – буркотливо обізвався Євген Дмитрович, чухаючи кішку за ухом.